تشری کثرت الحمد لله ان واجب ده کمن زکی کثرت کومن واجبی اغه موازی ذکر کئ اول په ابتدا ده کلام کې ابتدا ده کلام لاندې بیا ډیر زیات شاکونه دي بلکل ابتدار اشی ده حرف تنبیهنا لکالا اینا اولیاء اللہ علا اینا هم هم المفسدون ده حرف رضعنا خلا اینا لبرار لفی نعیم اینا الفجار لفی جاہیم رستو ده حتی ابتدائینا حتی ابتدائینا رستو راشی دارنګي ورستو ته اسمی استفهم دراشي او دشاتنا اسمی استفهم او دشاتنا ورستو ده هيسون راشي بازار ټول د ابتدا ځای لن دزا هو چې کمزوي کې تاویل لمصدر ته نه جوړي یو وې تاویل لمصدر ته نه شي جوړ شي چا ته جوړي بس مقام دی ابتدا کې د فنازم باندې نه حاصل سوال نشته چې تاسو زوی مې ذکر کول نور کوم د دینه علاوه شته مونږ ول جواب وکړو سبا زار ټول دی ابتدا ده لاندې سړي لاخې فی ابتداد سلکی فاتناه من الکنوز ما اینما فاتحه لتنوعو بالاسوة لقوة فاتناه من الکنوز ما اینما فاتحه ما اینما فاتحه واشوئی کرنا ما موصول دی انما فاتحوی سلشو درم چې جواب خسممي والله سر انسانانه ل في خوص وصففاات صففن فظرات زجرن ف تعالات چې ذكرن ان اله کوم لاحده وزاراتتي ضررون الاخري انديننه لوا دا چې جواب تقم را دری چې د قول واقع شي قال اني عبد الله قال اني عبد الله قال الله اني معكم لين قمتم الصلاه واتيتوا الزکا چه مقوله شوه که په او سلامو مقام ده حال کې واقع حال کما خرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكاريح کما خرجك ربك من بيتك بالحق وان من المؤمنين لكاريح صدره جمله حالیه رشت جمله څه فض فض فعل معلقنا راشی لکا افال قلوب دیو دی؟ خروص ورپسیس کم دنو دا غیف و حیث کلام تاکیدی را غلی دا غلام تلام تعلیقی وی دا, دا فیل زون کرده دا عملنا دا غا فیل اس عمل کرو لی عمل اسو لکا ازا جاکا المنافقون قالون شدو انکا لرسول اللہ واللہو یعلم انکا لرسولهون انکا لرسوله لرسول خزائز مخول کے دی یا علمو کله خلل د الله امره راغله دروسته انک الا رسول هون د الله تعلق کړه دا یا یا علمو د عملته کړه باندې کړه حتا چې په حیا ز عرفل کړه چې دا غریب په خبره راغله وی دا غریب په حیات کړه راغله وی لام تعلقي طالب تو ان واجبي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون قد نعلم انه لا يخشى من الذي تابعين زي نو ذکر کړو نور ور سره سروای مون ذکر کړو تاسو فکرې مه ابتداء په تفصيلي فخر فل ابتدا خسرور کا په او باغ غده کې چې کمزاجي کمند نو ستلا شروع کیږي په ابتدا د سلې کې سو إِنَّا یمې مکمله تریم ځای غ چې کمم ځای ان د ییمین دپه کامل کوون ک یعنی جوابيلورم او حیت بل قولی یا حقایت ک شوي پهې سره د قول یعنی مقولله د ش فنظم او حالت محله حالن یاوهقعې شوي په ځای د حالبانې مثالی وه او عمل زورته ما زيارته قداغه وي نيزو عمل او زې مخاوندو امید چره نه بي سو امید او غم زاي وا كسروا من بعد فعل علقا باللام قالم انه لذو تقا دا پاس داغه فعل نه چې علقا چې دا پیس ورن کړي شي وي پلام سارا تعلق کړي شي بچا سارا قالم <سؤال> انه لذو تقى هغه به دې خبر به نه ځان پوه کای چې انه لذو تقا ثقلا د خوند تقوا دي انه لذو تقا دا اعلان د پاره مفول <سؤال> له کلام په راغله ده تعلق شوی نو څامل <سؤال> کول نشي فتين انه لذو تقا يقنند رقام خاوند تقوا